Star of Érdekes műsorokkal, kiváló zenékkel várunk minden kedves hallgatók Star of Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Ez itt az Oroszlán Szív, a parasportokkal foglalkozó műsorunk. A mai napon Marsimártól lesz a vendégünk, akit szeretettel köszöntök. És köszöntöm a hallgatókat. Tudni kell rólat, hogy azt a edző vagy, a BVSC-nél, és foglalkozó parasportolókkal is. Leginkább ebben a témában szeretnélek téged kérdezni az elkövetkezendő időben. Azonban Mindenek előtt kérlek mutatkozz be néhány mondatban, mióta foglalkozol ezzel a sportággal, egyáltalán hogyan találkoztál az asszalíteniszedéssel, illetve mióta foglalkozol parasportolókkal. Igen. Ö, még egyszer üdvözlök mindenkit. Ugye Mársi Márton vagyok. Ö, 8 éves korom óta foglalkozom azt a gyakorlatilag az egész ö, életemet. Elkísérte eddig és remélem még a jövőben is ez a gyönyörű sportág Most jelenleg ugye 50 éves volt, tehát ha összeadjuk, akkor 42 éve foglalkozom a Sztai tenisszel. Ö, edzősködéssel időstól már 27 éve. És ö, a para sporttal ezelőtt ö, 9 éve, most már 9 és fél éve találkoztam. Pálos Péter formájában, aki egy kétszeres paralimpiai bajnok és kétszeres bronzérmes paralimpián. És akkor kezdtük meg a közös munkát az ő kérésére, mert az úgy alakult, hogy ő a BVSC-ben volt játékos, én pedig a BVSC-ben voltam edző. Igen, majd róla, egy kicsit később, bővebben is szeretnék beszélgetni veled. Arról mesélj, szíves első körben, hogy, hogy, hogy um, hogyan kerültél az asztali, asztali teniszhez közel. Tehát mi volt az első élményed ezzel a játékkal kapcsolatban? Nyilván mindenkinek ilyenkor a balatoni nyaralós emlékek jutnak eszükbe, amikor a régi személyvel az adott illető keresztanyja keresztapukája elverte a kisgyermeket a szali teniszbe, de, de úgy konkrétan így a versenysportra is magával, így a sportággal való első találkozásra gondolok. Igen, hát ez úgy, úgy történt, hogy 6-7 éves korom körül először elmentem fotbalozni az MTK-ba, és a testvérem ott hívott, és akkor én elkezdtem járni a fociedzősekre, és hát ott egy ilyen rossz élményt követően, amikor is már ilyen késő ősz volt, és kiküldtek minket futni, és az edző, edző bácsi mondta, hogy aki kint lévő bácsinak, aki éppen locsolta a pályát, te nyugodtan locsolja, de a gyerekeket is így, de már hideg volt. Hát, hát igen, akkor az, a locsolás az egy kicsit hideg volt már, igen. igen és elkezdett minket lassan, és akkor mondtam az apukámnak, miután hazavettem, hogy valami olyan szeretnék ahol meleg van és teremben lehet lenni. És annak idején volt egy kollégája apukámnak, és ajánlotta a bvs t a pingpongt, vagyis a Astai klubot, és így kerültem végül is oda. Tehát akkor egész pályafutásod során ebbe a klubba játszottál és edzősködtál? Hát ez nem, ez nem igaz, viszont mm -hmm. ott kezdtem, mm -hmm. és hát most jelenleg is ott vagyok edző, ugye annak idején 8 éves koromtól 16 éves koromig ott játszottam a bvc ben és akkor utána elkerültem Egerbe három évig, és, és utána visszakerültem a BVSC be aztán ott eltöltöttem még 10 évet, és utána volt egy ilyen profi, pályafutás része külföldön, és utána visszakerültem végül is, de ott már mindegyő, kerültem vissza ezelőtt tíz éve. Ez egy eléggé hosszú pályafutás. Milyen eredményekkel dicsekedhetsz így a hallgatók számára, amiket elértél? Hát igazából én ö, azt gondolom, hogy a, a újjant serdő ifjúben én nem voltam korosztályos válogatott, ott voltak nálam ö, jobb játékosok, és ö, gyakorlatilag 24 éves koromra lettem felnőtt válogatott, és ott 5 éven keresztül a válogatottban szerepeltem, és magyar bajnokságot ugye nyertem csapatba kétszer, illetőleg top 12 bajnokságot nyertem egyedül 2000-ben. Ezen kívül még büszke vagyok arra, hogy a BVC-vel az, az a neve volt, hogy Etu Kupa. Ez a, olyan, mint az UEFA Kupa volt. Most, hát most már nem is tudom, milyen kupa. hívják a igen, Európa, Liga. Európa Ligának, igen. igen. És tehát abban az Európa Ligában gyakorlatilag a harmadik helyezést elértük. az egy nagyon szép eredmény volt, mert azelőtt ez egy olyan 30 égelszik egy másik csapatnak. Úgyhogy hát nagyjából ennyi, amire büszke vagyok de nyilván sok verseny, sok élményért ugye profi pályafutása alatt, ugye Szerviával uh, játszottam, ott lett bajnok bajnokcsapat, még ez az, amit még kiemelnék, ez 2012-ben volt talán, tehát nem most. <gül> Csak ez ez nagyjából így jó évben. Ez igen impozáns sor és ugye említetted, hogy 27 éve vagy edző, ugye? 27 éve edzős kötsz, akkor ez párhuzamosan a versenyzéssel együtt zajlódott. Igen. Mindig is edző szerettél volna lenni a játékos pályafutásod után, vagy, vagy azért gondolkodtál ezen, hogy jó lenne, hogyha versenyzés közben is elkezdenéd fejleszteni magad így edzői szintre, mert hát ugye azért sok sportolónál előfordul az, hogy nem kíván többet a, az adott sportákban tevékenykedni. Én úgy veszem észre így az elmondottak alapján eddig, hogy neked egy percig nem fordult meg a fejedben, hogy eltávolodj ettől a szép sporttól. Ez pontosan így volt. Ugye nekem az volt ö, a tervem, ugye hát 98-ban végeztem el ö, ugye a, az edzőit, ö, és, és mindig az volt a tervem, hogy ö, ugye hát a, a, onnantól kezdtem el foglalkozni korú sportolókkal, de természetesen akkor még ugye a, a, a sport volt a, a fő, fő, fő fókusz, meg hát abból is kerestem ugye a, a pénzem nagyrészt, és ugye nekem az volt a tervem, hogy ezt évek alatt, vagy tehát az idő folyamán ugye sikerüljön megfordítanom gyakorlatilag ezt a karriert, hogy, hogy a, az asztai játékos tehát, hogy itt játékos ugye egyre kevesebbet, ö, nem a keressek, és egyre többet. Uh -huh, tehát így uh -huh. próbáltam ezt a balanszot megfordítani, és végül is sikerült ezt elérnem. De mindig ez volt a tervem, tehát ez, ez már ez, ez mindig így volt a fejemben, és örülök neki, hogy ezt, ezt sikerült megvásítani. Tehát nem mindig is szerettem volna edzölni, mert éreztem magamban a fidítást erre a dologra. Nagyon jó, szuper! Um ugye utánpótlás edzőként dolgozol nagyon régóta. Mik azok a legnagyobb sikerek mondjuk, amit egy, egy utánpótlás játékosnál elértél? Gondolok itt például ugye versenyekre egy-kettőt elég, ha kiemelsz, illetve a felnőtt mezőnybe található-e most mondjuk, akár hazaiban nemzetközi hát Nagyon, sok, nagyon játékos sok játékos hat. megfordult a kezem alatt. Talán aki most Aktuálisan az egyik a legjobb játékos, akit kiemelnék, aki felnőtt válogatott jelenleg, ő András Csaba. Vele is sokat foglalkoztam, foglalkoztunk a BBSC-be. A BBSC-be tudni kell, hogy azért ott mindig egy ilyen edzői, tím, edzői csapat volt, hogy most is így van. Tehát nem csak én voltam az, aki foglalkoztam vele, de, de, de hát én is rengeteget játszottam vele még. Tehát, mint, mint játékos is, meg uh, ugye a, a, az asztletenkben van egy olyan, hogy sok labda, amikor egy dobozból a labdát, és akkor sok labdáztunk sokat, uh -huh. úgyhogy az András csapat az, akit kiemelnék, aki, aki talán, talán a hallgatók is ő, hallhatnak, mert ő, jelenleg is az egyik legjobb felnőtt játékos a Magyarországon, úgyhogy őt emelnénk ki, de emellett nyilván nagyon sok... Ö, Játékosok játékos ezzel a alatt, és hát örömmel látom, amikor még, még ugye pici gyerekként elkezdtem beli foglalkozni, és most már felnőtt játékosokként jutjuk a labdát például a VVC-ben, és ez mindig jó érzés. Lát, szuper, szuper ez, ez nagyon jó hangzik, hogy meg szerintem ez mindig szép történet, amikor fiatal játékosokat lát a edzője mondjuk a, a felnőtt mezőnben, aztán miután bele beleidősödnek ebbe a, ebbe a mezőnybe, úgyhogy öm, szerintem itt zárjuk is le az első részt, úgyhogy következzenek is zene, és aztán rátérünk a parasportokra. Michelle fight for that white gold This one for them hood girls Them good girls, straight masterpieces Stylin', violent living it up in the city Got chucks on with Saint Laurent Gotta kiss myself, I'm so pretty I'm too hot mm -hmm. Caught a police and a fireman I'm too hot mm -hmm. Make a dragon wanna retire I'm too hot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 Some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out smoother than a fresh jar skipping. Skippy. I'm too hot. I, I, I, Call the police and the firemen. I'm too hot. I, I, I, like a dragon on a retirement.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 Some. Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uh, uptown funk you up. I said uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uh, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexy and it if you freak, dead, and it don't let come show me. Come on, dance, jump on it. If you're sexy, and flown it Well, Saturday night, we in the spot Don't believe me, just watch Come on! Yeah. Don't believe me, just watch yeah. Don't believe me, just watch yeah. Don't believe me, just watch yeah. Don't believe me, just watch yeah. Don't believe me, just watch beginnings what keeps the planet spinning uh, the force in the beginning Üs telefonon, tabletten, PC-n és notebookon ez a stráderádio. Köszönjük, hogy minket hallatsz. Oroszlán szív műsorunk, ugye parasportokról beszélgetünk, azon belül pedig Marsi Mártonnal, asztali edzővel. Ott hagytuk abba, hogy elmesélted, milyen érzés is edzőként dolgozni a mai asztali tenisz mezőnybe, hiszen rengeteg nevesebb játékos a kezed alatt légozódott, Azonban térjünk át a műsorunk fő lényegére, ez pedig a parasport. Ugye említetted tanítványodat, Pétert, aki többszörös olimpikon kétszeres bajnok, ugye? Jó mondom? Kétszeres para... paralimpiai bajnok. Az egyik ugye Londonban, Londonban nyert, a másikat pedig Tokióba, ha jól tudom és jól néztem utána. Igen. Igen, te pedig 9 éve kezdtél el vele foglalkozni. Ugye mostanában csak hogy így, így értsék a hallgatók és hogy kicsikét hosszabban vezetem föl, az úszásban hallottuk Milák Kristófot, hogy Illés Fanni edzőjével készül. Gyakorlatilag te is ezen az úton mentél végig, hogy Péter volt az első, ha jól tudom, az első paralimpikonod. Mesélj kérlek, hogy hogyan találkoztatok, és mi vezetett a közös munkáig. Mi volt az a, az a tény, az a fő motiváció, hogy elkezdtél vele foglalkozni, illetve elkezdtetek együtt dolgozni. Igen, ezt a, talán már az elején említettem, de ez úgy, úgy nézett ki, hogy annak idején én a BBSC-ben voltam edző, ő pedig oda volt leigazóva, mint játékos, de elsősorban egyébként nem, mint para játékos, de, de természetesen is, mert a, az asztali teniszben az éveknél a, a legjobb para sportolók az éveknél is versenyeznek, uh -huh. és ott uh, annak idején a, a másodosztályban. Uh, versenyzett a BVSZC színeiben, tehát NBA 1-ben, Gextra pedig az első osztály, és NBA 1-a másodosztály, és, és gyakorlatilag ott az egyik, hát már egy fél éve ugye a Peti a bvst be volt, meg én is egy fél éve kerültem akkor oda, vagy több mint fél éve, és akkor egyik januári napon nyilván beszélgettünk előtte, meg adtam neki tanácsokat, amikor kérdezett valamit, és az egyik uh, edzésen oda jött hozzám januárban, amikor ugye akarnak lehet, hogy ez a... a 2013? Uh, de... Igen, igen, Köszönöm. Ez, ez 2010... Nem, nem, nem is 2013, hanem Várjuk csak hogy volt, 2014. <laughs> Légy, igen, per ben nem, nem csak próbálva ah, a, a, a, a riói paralimpia előtt fél évvel, hogy, hogy esetleg tudnék -e neki segíteni a felkészülésben, uh -huh, uh -huh. Én, és én mondtam neki, hogy természetesen amit tudok, segítek neked, és gyakorlatilag én plusz edzéseket az egyes edzés időn kívül, elkezdtünk csinálni, tehát az eddigi idő az háromtól hatig volt általában, és akkor vagy előtte, vagy délelőtt, előtt, vagy, vagy, vagy, vagy utána, még az eddigi után ott maradtunk, és elkezdtünk, elkezdtem vele foglalkozni, és így indult az egész történet. Szuper! Annyit el lehet esetleg mondani, hogy milyen kategóriában indult Péter a paralimpiai, illetve a paraversenyeken, mert azért a, a nézők, nézők, igen, a hallgatók, Um, annyira nincsenek tisztában ezekkel a dolgokkal, úgyhogy egy ilyen kis edukációt, hogyha um, tartanál. Először is a, a, a, az asztali teniszben 1-től 11 vannak ö, kategorizálva a parasportolók, 1-től 5 a, a kerekesszékes sportolók vannak, és 6-tól az álló sportolók egészen 10 -esig és a 11-es, ez ugye a sérültségi foktól függ, hogy hova kategorizálják őket, az 1-es a legsérültebb, és akkor ez így meg tovább, a 10-es, aki a legkevésbé sérült, fizikailag sérült, és van a 11-es kategória, az pedig az enyhén szellemi fogyatékos sportolóknak a kategóriája, és ebben Versenős Péter Tök jó. Tök jó. Um, nagyon jó kezdeményezés szerintem egyébként, hogy ilyen részletesen lebontja a Paralimpiai Bizottság ezeket a kategóriákat. Elkezdődött egy közös út nektek. Ugye fél évele az a Paralimpia előtt azért az már mondhatjuk, hogy cél legyenes. Um, különleges edzéseket igényelte a Péternek a felkészítése. Gondolok itt például arra, hogy ugye futballban, vagy valamilyen labdasportokban, más egyéni sportokban vannak egyéni képzések, külön technikák, erőlépfejlesztés, mivel foglalkoztál vele pontosan? Igen, hát a fő projektünk az elejétől kezdve, ugye ez egy technikai dolog volt, mert Péternek nagyon nagy erőssége volt mindig is a tenyeres oldala, ugye van tenyeres és fonák ütés ugye a pinfonban, és viszont, viszont a fonák oldala az, az, egy, az gyengébb volt a tenyeresénél, és az elejétől kezdve gyakorlatilag éveken, hosszú éveken át, ugye az volt a fő projekt, a fő feladat, hogy a fonák oldalát felhozzuk, ez azért is fontos, mert ugye, az ö, egyrészt egy nagy biztonságot ad, hogyha két oldalas vagy, másik pedig, hogy ö, kevesebb mozgással jár az asztalonát. Petiről tudni kell, hogy ő hogy, nagyon erős fizikumú ö, játékos, viszont a mozgása az, ö, az nem volt sosem ilyen pattogós-gyors, egy picit ilyen lomháv volt, de és de ezért ugye, ugye nagyon fontos volt, hogy kétoldalassá váljon, és ezáltal sokkal kényelmesebben Érezhette magát ugye az asztalnál, tehát ugye ez volt a fő, fő projekt, de emellett természetesen minden technikai elemének, az adogatástól kezdve a fogadáson át, a, stb. stb. minden elemével külön foglalkoztunk nyilván, amit, amit még fejleszteni kellett. Ez, ez hogy képzelik el a hallgatók, hogy ő állt az asztal egyik, de a másik végén is akkor folyamatosan így, ütötted neki a labdát, hogy minél többet vissza hát, tudjon adni? Hát igen, tehát uh -huh, a, uh -huh. ez az egészen pontosan nem így. Természetesen uh -huh. erre vannak technikák, ugye az egyik, egyik fajta egyes módszer az az, amikor mint egy, egy partner játszom vele. És uh -huh. akkor nyilván többet. Tehát ezt inkább úgy érdemes fejleszteni az egyik oldalt, hogy a, a másik oldal fejlesztésre ne menjen a rovására hogy úgy szoktuk mondani, hogy fonák-orientált feladatokat uh -huh. végeztettem vele, az azt jelentette, hogy, hogy egy feladat során mondjuk hármat ütöttem a fonákjára, és egyet a teveresére. Tehát, hogy, hogy több fonákot üssön, ugye ez az egyik része, amikor partnerként vagy vele, és akkor különböző feladatokat osztasz ki ami fonák-orientált, illetőleg a másik verzió, az pedig a sok labdás edzés, amit már említettem előbb András Csabi kapcsán, amikor egy nagy dobozból uh -huh. elkezdem ütni a labdát, különböző ütésfajtákat ö, neki, és ott is ugye, ö, ö, tudja gyakorolni. Ez egy sokkal intenzívebb edzés, mert ugye egy nagy dobozból gyakorlatilag ö, kevesebb, mint egy másodperc alatt ütött ö, el egy labdát, uh -huh. és van mondjuk egy 3 labda vagy kosárban, és, és az alatt ö, ö, sokkal intenzívebben lehet gyakorolni, a dolgot, mert ugye nincs meg az, hogyha ő elrontja, akkor újból kell szerválni, és a többi, hanem folyamatosan ütöm neki, és akkor ő folyamatosan próbálja az azt a egy um, én, én ugye látását vesztett ember vagyok, és így most megpróbálom lejátszani ezt az egész életet így magam előtt, hát nem lehetett egyszerű ezt így um, kontrollálni a Péternek, és erre is szeretnék kitérni egy kicsit, hogy milyen egy um, mentálisan sérült emberrel együtt készülni. Uh, Igényele valamilyen speciális um, hogy is mondjam, lelki um, támogatást, uh, pozitivitást, vagy valamilyen olyan plusz energiát át tudtál adni neki, ami, ami, ami nagyon fontos volt ahhoz, hogy, hát, hogy, hogy bajnok legyen? Igen, igen. Hát azért azt el kell mondani, hogy a Peti egy nagyon jó kvalitású verseny, nagyon jó versenyzőnek számít, a, a ilyen pengés pillanatokban azért ö, ö, elbírja több, a nyomást. Több, több, igen, elbírja a súlyt, de ö, azért részemről, ugye, amit én ugye, rengeteget ö, én is tanultam ezáltal. az időszakat, de ez, ez jellemző egyébként a versenysporta is, tehát először is a türelem uh -huh. és az alázat. Szerintem ez a kettő az, ami, ami meghatározta gyakorlatilag a a Peti felkészítését, meg ugye hát az empátia, amikor ugye ha láttam rajta, hogy nem olyan állapotba érkezik az edzése, akkor szóval itt nagyon sokat kell improvizálni eh, ahhoz, hogy, hogy egy, az adott eh, napon eh, ki tudjuk hozni a, a játékosukból a maximumot. Tehát én hiába terveztem el, hogy én most majd ezt meg azt fogom csinálni vele hát az edzés, és éppenséggel <gül> nem volt jó kedve, például akkor ugye fel kellett hoznom, a kedvét, hogy viccel, stb. és akkor utána szépen lassan elkezdem, és, és gyakorlatilag egyébként az volt az elméletem, hogy, hogy hiába tervezek, azzal csak plusz munkát végeztem volna magamnak, gyakorlatilag minden nap úgymond improvizáltunk, természetesen volt a célok, meg volt egy van egy edzés elmélete mögött, de, de ezen belül nagyon nagy mozgás adtam neki azért, hogy minden edzésnek, ez volt a legfontosabb, hogy legyen értelme. Tehát, hogyha már lejött a terembe, akkor legyen értelme az edzésnek. Ha ez csak arról szólt, hogy éppen csak szervát, és én visszaadtam neki, és akkor ütött egyet a labdába, akkor az volt, ha meg jó paszgal volt, akkor komoly feladatokat csináltam vele, sok labdás edzést, amit mondtam az előbb. Uh -huh és ugye nyilván azért próbáltuk úgy felépíteni, hogy ahogy közeledett a versenyidőszak, akkor ugye egyre több mérkőzést játszottuk most, hogy volt hogy egymással, játszottunk meccseket, abból is szerintem sokat tanult, és volt olyan is, amikor én oda egy partnert neki, és, és akkor vele játszott, én pedig figyeltem az edzést, tehát sokrétű volt ez a munka, de a türelem és a alázat szerintem az, ami Türelem, alázat, empátia, ami gondolom, hogy azok a dolgok, amik előre vezettek minket a közös sikerült Igen, ez, ez, ez nagyon fontos, amit itt a végén meg hogy az empátia szó. Ez, ez, ez a számomra nagyon-nagyon fontos. És ugye azt is említetted, hogy ő épek között indult a magyar másodosztályban. A, az ép versenyzők, ugye, akik nem küzdöttek fogyatékossággal, hogyan álltak hozzá ahhoz, hogy egy, egy úgymond sérült ember van velük szembe, aki egyébként simán oda-vissza el tudná verni őket. Így, így a te szavaidból legalábbis ez, ez jön le nekem, hogy hogy, hogy, hogy nézett ki egy ilyen, egy ilyen országos verseny mondjuk, hogy, hogy a Péter megjelent, MB2, bocsánat, hogy MB2-t mondok. A, e, a, a, a, MB1, igen, MB1, az, az a igen igen Igen, hogy, hogy, hogy milyen volt egy ilyen versenynek a hangulata? Igen, szerintem teljesen egyenragú partnerként kezelték az ellenfelei, Pontosan amit mondasz azért, mert, mert, mert játék tudásban gyakorlatilag azon a szinten volt, hogy bármelyik MB egyes játékos ellen gyakorlatilag nyerési esélye látod, oda. Tehát ö, ez. Egy, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez így nézett ki, tehát itt nem volt semmiféle olyan, hogy itt lekezelték volna vagy. Vagy, vagy akármi történt, mert tudták, hogy, hogy föl kell kötni a metnyájukat. Hmm. Tehát hogy nagyjából ez így nézett ki. Ugye ezek az mb 1 es mérkőzések, csak hogy értsék a hallgatók, ez, ez úgy néz ki, hogy hát változott minden, változik a rendszerbe, ugye a legegyszerűbbet nézzük, négy játékos játszik négy ellen, most nem ez a rendszer, de ez a legegyszerűbb, hogy érzékeltessük, négy játékos játszik, mondjuk négy BVSC-s játszik, négy Pécsi, uh -huh. Pécsi játékos ellen, és uh, ugye az, az az 16 mérkőzés, az 4 4 az 16 mérkőzés, és akkor van még egy-egy páros az elején, az 18, és akkor ebből alakul ki a végeredmény, tehát lehet 9-9 döntetlen is, és a legkisebb arányú győzelem az pedig 18, a legnagyobb arányú az pedig 18-0. Tehát így néz, így néz ki egy csapatmetsz, és ez ugyanúgy működik, mint a a fotballban, hogy van őszi-tavaszi fordulók, tehát oda-visszavágót kell játszani minden csapatnak, minden csapat ellen, és abból alakul ki a vége regménye a bajnokságnak így szeptemberben kezdődik és a május véget are. Szuper, hát azért, azért ez egy elég megterhelő, de nemes dolog, szerintem ilyen versenyeken indulni, és a következő etapban a zene után arról szeretnélek majd téged kérdezni, hogy milyen is a hangulat egy paralimpiai falunak, és hogy néz ki egy ilyen paralimpiai verseny, úgyhogy a zene után folytatjuk. Out my way. Folytatódik Oroszlán Szív című műsorunk, vendégünk pedig továbbra is mars Márton. Üm, ugye arról szeretnélek kérdezni, hogy milyen a hangulata egy paralimpiai falunak. Ugye az épp sportolóknál azért egy-egy betekintést tudunk kapni általában a megnyitókról, illetve a záróünnepségről, és a hazai sajtóban megjelennek a, olyan dolgok, hogy milyen, a, milyen az olimpiai falu minősége, hogyan tudnak étkezni a sportolóink, illetve hogy milyen hangulat szokott általában lenni egy ilyen olimpiai faluban, azonban a paralimpiairól nem tudunk sokat. Ott ugye azért elég sok uh, valamilyen problémával küzdő sportoló um, jelenik meg. Ilyenkor teljes mértékben átalakítják a falut, tehát hogy teljesen akadálymentes, látássérültek könnyebben tudnak közlekedni, gondolom a kerekes, székesek. Illetve azért a mentálisan sérült sportolókat is segítik a szervezők, önkéntesek, illetve ti edzők. Ezt nagyon jól leírtad, ugye először is azt kell tudni, ha a hallgatók ezzel nincsen tisztában, tehát hogy az Épek Olimpiája után egy-két-hét-három héttel kezdődik általában a Paralimpia ami ugyanazokon a helyszíneken zajlik, és ugyanabban a faluban, ahol az épek is voltak azelőtt. Tehát ezt, ezt fontos tudni. Ugye annyi, annyi a, a különbség, hogy a sportolók száma az kevesebb, hát, nagyjából, igen, kevesebb, nagyjából a, a fele, viszont pontosan azért, mivel, mivel ugye itt sok segítő van, akár egy látássérült, akár egy mozgássérült, esetében, hogy uh, ugye a, a segítők száma viszont uh, valószínűleg nagyobb, mint, a, mint az épeknél. Tehát, tehát mondjuk kétszer de, annyi. De, kettőszer, de, tehát kettőször annyi, nagyjából. I, igen, igen, igen. Uh -huh. igen. Tehát a sportolók száma a fele, és a, a segítők száma, meg mondjuk uh -huh. szerintem a kétszer, eset, de ebben ebbe nem tudom biztosan, de, de, de ezt, ezt így... így, így úgy így gondolom, hogy nagyjából ezek lehetnek a számok, és hát természetesen ugye az akadálymentesítés, a többi, ezek ezek mind gyönyörűen meg vannak oldva, de ugyanaz a, ugyanaz a, a felépítvény, tehát ugyanazok a helyszínek, ahol a sportesemények zajlanak, és ugyanazok a feltételek, a, amik az év ami egyébként egy nagyon jó érzés, mert hát gyakorlatilag még érzed a levegőben az év sportolókat, akik ott voltak, uh -huh. hogy itt járt most tudom én, egy és teniszező mondjuk, uh -huh. ugyanezek ebben a létesítményekben is ez egy nagyon jó érzés, de hát a parasportolók között is most már nagyon híres sportolók vannak, úgyhogy tényleg ez egy nagyon, nagyon felemelő érzés belépni az olimpiai és a paralimpiai faluba. Uh -huh. Super. Tehát mondjuk lehet ugyanannál a, az asztalnál lett paralimpiai a Péter, mint mondjuk egy, egy épp sportoló három héttel azelőtt, úgyhogy ez ez, ez, ez, ez, ez, egy, fú, ez, egy, ez egy nagyon jó dolog lehet egyébként. Igen. Um, és akkor mondjuk Rio de janeiro hogy képzeljük el? Tehát, hogy uh, az látványosságokat ne, gondolom azért nem nagyon volt idő megnézni, Igen, inkább azt, csak falugól a Tehát Igen, azt labák, lesz, hogy, én, hogy rio, Ri, tehát rio ugye hivatalosan a Pin-nek én a Rio de Janeiroi olimpia, paralimpia után lettem az a dzert, tehát uh -huh, uh -huh. nem én kísértem el, uh -huh. tehát végül is én először ö, így van, először uh -huh. vele Tokióban voltam, ö, ami egy speciális dolog volt ugye a Covid miatt, egyrészt egy évvel elhalasztották magát az olimpiát és a paralimpiát is, illetőleg ott ugye sajnos az úgy, úgy nézett ki, hogy nem voltak nézők. Tehát az egy igen. elég speciális dolog volt, de hát ezt is jó volt, hogy megtapasztaltuk, és ezért azt szeretnénk kiállni, hogy ezért viszont egy még nagyobb élmény volt az, amikor Párizsban pedig Tehertház előtt játszhatott a Péter, tehát az viszont egy fantasztikusan felemelő érzés volt. Igen, ott azért néztem, néztem igen hallgattam a közvetítéseket, ugye mind a olimpia, mind pedig a paralimpiai közvetítéseket és mind a kettőm teljes mértékben teltház volt és azt lehet észrevenni, hogy egyre nagyobb az érdeklődés így a parasportok iránt, hogy négy évente egyszer meg lehet nézni, na de erről majd később. Hogy értétek meg ezt a párizsi menetelést egyébként? Mi, mi, milyen, volt, milyen volt ott lenni és megélni azokat a teltházas pillanatokat? Hát ez a mai napig gyakorlatilag libabőrös leszek, amikor erre gondolok. Én ugye először, ö, ö, amikor még a Péter nem versenyzett, ö, ugye, hát megpróbáltam ott felmérni a, a terepet, és ö, elmenni ugye egy ö, fordulóra, tehát egy, uh -huh. amikor játszottak a, a bimbok, az asztal tenishezők, és hát bementem a terembe, és egyszerűen nem, nem hittem a szememnek, tehát egy olyan uh -huh. 3-4 ezer ember ház. Hm. és tombolt a közönség, mert éppen egy francia ö, versenyző játszott, ö, gyakorlatilag a hangzavartól szinte a labdát se lehetett hallani, zászlókat lengettek, doboltak, ö, szóval olyan hangulat volt, mint ö, gyakorlatilag egy, egy, egy mérkőzésen. Nem egy magyar meccsen, igen, bocsánat. Igen, egy, <gül> igen. <gül> igen, egy, egy igen. nemzetközi igen. mérkőzésen és egyszerűen... Tényleg, én, én ledöbbentem, től is vettem videóra egy ilyen rövid uh, filmet ugye a közönség soraiból, uh -huh. hogy ott milyen a hangulat. Úgyhogy ezt már többször vissza is néztem, mert ez nagyon felemelő érzés volt. És hát nagyon nagy volt a felhajtás, nagyon szépen a versenyzőket bekonferálták, gyakorlatilag ilyen kivetítők voltak a, a, a, a teremben, ahol... Bejöttek a versenyzők, bemutatták, elmondták a legnagyobb eredményeiket, megtapsolta őket a közönség, szóval a szervezés az, az kitűnő volt ő, ilyen téren, hogy egyszerűen. És az, az volt az érdekes, hogy, hogy, a, hogy én, én nem gondoltam volna, hogy mondjuk egy para asztali tenisz eseményre, több ezer néző kíváncsi, akár az első fordulótól kezdve, tehát nem csak a döntőn, hanem az első fordulótól kezdve, és ez egy nagyon-nagyon felemelő érzés volt, és ez szerintem minden ö, épsportolnak és parasportolónak egyébként ezt többen ki is emelték, hogy Párizsban a közönség, ez fantasztikus volt, és ö, gyakorlatilag már akkor meglepődtem, mielőtt mentünk ki a paralimpiára, hogy ö, a Aból László úr azt nyilatkozta, hogy, hogy a jegyek, a jegyek száma gyakorlatilag a 80%-a már el mielőtt Aztán. még elkezdődött hmm. volna a Paralimpia. Én megdöbbent. nem nem hitt, én ezt nem hittem el ezt a számot, és csak akkor szembesültem vele, amikor beléptem a teremt. Fú, ez, ez igen, ez ilyen libabőgös pillanat lehetett egyébként. Igen, igen, az az és gondolom, az a megadék 20% meg ott improvizálva el is fogyott, amikor bement valaki érdeklődni az adott verseny iránt. Valószínűleg így volt. Milyen volt a Péter hangulata egyébként? Tehát, hogy, hogy Tokió és Párizs között mi volt azon kívül a különbség, hogy ugye az egyiknél nulla néző, a másiknál teletház kupa hangulat. Tehát ez látszódott a megjelenésén, vagy hogy jobban izgult volna esetleg? Az az igazság, hogy két teljesen különböző felkészülés volt ugye Tokióra is, illetőleg Párizsa. Hát egyrészt ugye a Peti most ugye azt hiszem 40 éves, hogyha jól hogy gondolom. Tehát akkor először is fiatalabb volt azért egy négy évvel. <gül> <gül> És azért ez, a, ez az, ami azért, azért fontos dolog, hogy ugye az sportban azért, azért a, az évek száma azért sokkal hát, számít. Hallmagá lett elég a, tehát, a csúcsidő, tehát, Így van. Tehát a Tokyoi felkészítés, hát először is ugye ott, ott vártuk azt, hogy most akkor lesz-e paralimpia, nem lesz, ugye egy éve halasztották, az egy nagyon rossz érzés volt, mert ugye, mert ugye hát ott plusz egy év munkád lett egyszer csak, és már az emberet tűkönült, hogy akkor majd utazunk, stb. meg már tervezgetett, és ott egy évet ott rá kellett tenni, de ezt a Peti nagyon jól tűrte, Ö, és a, és a, para, a toki paralimpiára felkészülés az, az tökéletesen alakult minden szempontból, és az eredmény is tökéletes lett, mivel meg is nyerte, nagyon-nagyon jó mentális állapotban volt ott, őt nem zavart az, hogy nem volt közönség, nagyon szigorú ö, Covid ö, szabályok. szabályok voltak, tehát minden nap Covid tesztet kellett csinálniuk, azt is nagyon jól tűrte, pedig ő azért alapjában véve nem nagyon tűri ezeket a kötelező dolgokat, de ott abszolút egy, egy teljesen ilyen profi mentalitás tú volt ebbe az időszakban, is, és ugyanilyen profin állt hozzá a, a, a versenyhez. Tehát például, például ugye ott nagy az időeltolódás, és ő, ő napokkal az utazás előtt már elkezdett úgy élni, hogy az időeltolódást beleszámolva, tehát a... nappal próbált aludni meg. Hmm. Hogy eszkéretlenül ráfókuszált erre a dologra, és ez, ez, ez meg is látott a teljesítményen. Ezt azért sok épp sportoló nem képes megcsinálni, szerintem. Igen, hát, igen, és nagyon profinált hozzá, tényleg ez, ez nagyon hát. szuper volt. És a Párizs az, az viszont, hogyha arra még van idő van, ide van, az, előtt, az az pedig egy sokkal-sokkal egy nehezebb dolog volt, mert ott pedig úgy kezdődött az egész, hogy a kvalifikációs időszak, ami a, a azt hiszem két évet, vagy másfél, vagy két évet övelt magába a Paralimpia előtt, ott változtatásokat hoztak be, és csökkentették két fővel, a kiutóknak a számát az ő kategóriájában, és onnantól kezdve azt tettem észre, hogy ezért nagyon stresszeli, frusztrálja, tehát nagyon fél attól, hogy nem fog tudni kvalifikálni a játékokra, és ez nagyon-nagyon rányomta az egész, az összes versenyre, meg a kvalifikációs időszakra a bélyegét, tehát ott nagyon-nagyon nehéz. Időszak volt mindkettőnek, mert rengeteg esélyt szalasztott el arra, hogy kvalifikálja magát, és gyakorlatilag a legutolsó pillanatban, a legutolsó ként kvalifikálta magát a versenyre, és ez a legutolsó pillanatban dölt el március végén, úgyhogy ez nagyon -nagyon egy nagyon-nagyon egy-másfél év volt, és nagyon nagy küzdelmek és nagyon. Ott, ott minden erőn kellett ahhoz és a türelmem, hogy, hogy, hogy, hogy mondjam, ezt, a, ezt az ő érzéseit toleráljam, és, a, és hát segítsek neki ebben az időszakban. Úgyhogy ez, ez egy ez teljesen más, és sokkal nehezebb felkészülés volt. Úgyhogy már az egy óriási eredmény volt, így ebben a veszületben, hogy ki a Párizsba. Neki is ez volt a célja, meg nekem is ez volt a célom, hogy valahogy jusson ki utolsó pillanatban az utolsó versenyen, ahol végül úgy volt, hogy elindult, tehát ott már számogatni kell a pontokat, hogy hmm. ki, hány pontja hmm. van, kinek a riválisainak, és végül is az ő döntése alapján, ami egy nagyon-nagyon nehéz döntés volt, úgy döntöttünk, hogy a legutolsó versenyre, ami beleszámít a kvalifikációban, nem megyünk ki, Azért bíz van abban, hogy úgy alakulnak az eredmények a, a többieknek, az riválisainak, hogy, hogy ő lesz a szerencsés győztes, és így alakult. De a leges-legutolsó megcsendődött ezzel, amin ő nem volt ott. De a, azon a, annak a versenek a döntőjébe kellett az, hogy az egyik játékos nyerjen, akkor a Peti kiut, hogyha veszít, akkor nem jut ki. És, és nyert. akkor nyert nagy ezen az a játékos hogy aki nekünk jó volt, és ezáltal előjutott ki. Na ez, egy, ez egy olyan volt, ahol gyakorlatilag én azt mondom, hogy biztos, hogy éveket töregettem ezen a napon, hm. de végül is sikerült a kijutás. Igen, mert azért itt a parasportolóknak valamilyen világverseny kell nyerni. Többnyire úgy tudom a kijutáshoz, például az úszoknak. Európa-bajnokság, igen, hát ott uh -huh. kezdődött, Európa-bajnokság az előtte volt egy évvel, ott, ott is a döntőig eljutott, és második lett. Aki Európa-bajnok, az kijutott. Uh -huh. A többihez pedig ilyen különböző versenyek vannak, és van egy világranglista. Uh -huh. és van, van egy világranglista, a, annak alapján dől el, hogy a világranglistáról hány játékos kvalifikál. És neki benne kellett lenni a X. helyen, mondjuk a 6. vagy 8. helyen, ahhoz, hogy kvalifikáljon. De bonyolulta bennél a szisztéma, mert van, aki már mm. máshonnan kvalifikált, mert ugye vannak, ugye, ugye van Európa-bajnokság, úgy van Ázsia-bajnokság, óceánia bajnokság Latin Amerika gondolja. Latin Amer Amerika, igen, tehát, Latin Amerika, tehát egy minden hogy, tá tájról jutnak ki versenyzők. Tehát azok ugye nem számítanak és akkor ezen felül a világra most szállítani. elég bonyolult pontrendszer, mert mindig bonyolult a, a kvalifikációnak a, a története. De a, legutol, tehát a lényeg az hogy a legutolsó versenyen a legutolsóként kvalifikáltak összejött, és hát nem is fejtegetjük tovább ennek a rendszernek a megfejtését. Ha, igen, e, igen. Ige, elmegyünk egy kicsit zenélni, és akkor utána még egy kicsit a maradék munkáról szeretnélek kérdezni a Péterrel, illetve majd rákanyagodunk a parasportnak a népszerűsítésére és arra, hogy hogyan is lehetne még népszerűbbé tenni a parasportokat. Szállni jár, mióta tegnap Itt voltál? El, el, el Elszakít a reggel A kávét lassan korgyolom Végre van mit újra gondolnom Megy! meló ezerre! Na nincs más dolgom annyi csak, Hogy esti kibírjam máshova! Ebéd a szünet, de sok a tünet, Sikít a vegyület, a véredényeim Mocsatlanok nélkület! A volt jó, hogy itt marad, Velepújok és csak hordozlak! Újjongyanak az ujjak érte, Ha végre-végre hozzád érnek! Na úgy vagyok, hogy jó vagyok, És messze vimmélek, Hogy ne legyek már nélküled, és zsebret Jelani nem tapvámat is Maradni nem képes De lesik a látszat is Hogy élni mégis érdemes Semmit sem értek, értek. Csak összenéztek Nagy érzek És újra értek Több szívből. Úgy vonulok mindképp Ma nyerte meg a háborút Kérdés rázza a villamos Hé, hey, miért nem vagy elem az ágyban most? Te ne rád, ne parád, ne parádnál Konyha szabad a köldököd Öldököl a libidón Birli-birli angolok leelőzöm magam Emlegetlek, elvtelen a szavam, ami túl Nem, elvetem ültem személyemben Ahogy sohasem valaki mondja meg Mi a fenének, ölelem a facsaj metéken Lelkesen a tereken ki kivagyok Gyurva, mint férfi jellem De nincs altásom ilyen ellen Ma úgy vagyok, hogy jó vagyok És messze vinnélek Vagy elvegyek már nélkület és zsebbre tennélek Nyalalni ment a bánat is, Maradni nem képes. De jól esik a látszak is, Hogy élni végig érdemes. Semmit sem értek, Csak össze néztek, Nagyokat érzek, És öjra érzek, Több szívből férzek, Ez jó kis végzet, Minden nap másnap, másnap. hogy ne legyek már nélküled és zsebret emlélek nyarani ment a is, maradni nem képes de jó esik a látszat is, hogy élni még érdemes ma úgy vagyok, hogy jó vagyok és messze vinnélek hogy ne legyek már nélküled és zsebret emlélek nyarani ment a bánat is, maradni nem képes de jól a látszat is, hogy élni végig érdemes. Na úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messzebb lesz. Ne legyek már nélküled, és zsebre temélek. Nyarani nem tapámat is, maradni nem képes. De jól a látszat is, hogy élni végig érdemes. Na úgy vagyok, hogy jól, vagyok, hogy jól vagyok. Rádió, tabletten, és notebookon. Ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz! Ez I ja i no Az örömeid, meg a búják vaját, Búlyá! gyere, hozok még hiátoszt, legyél rosszál, hiál ingyen a világnak meg, hagyd meg azt, hogyha akar, higgyel róla, bármit, úgy sem az számít tudod jól. legyél rockstar, ne üljatod a világnak meg, hagyd meg a Csera számít One minute. Az indulj el úgy van, hogy öcsi mert egy oszta. bármi kell hát menni, szerez magadnak. Ad. Folytatódik az Roszlán Szív című műsorunk, Marsi Márton a vendégünk. Egy nagyon szép és nagyon sikeres pályafutást mutattál be nekünk, ugye így a tanítványoddal Péterrel együtt. Öm, mondhatjuk, hogy Párizs végén véget ért egy út, azóta mi a helyzet veletek együtt dolgoztok még, mi a helyzet Péterrel? Igen, ö, tehát ugye a, a Párizsi Paralimpia után ö, igazából ott minden, minden sportolónak, edzőnek is azért, hát most nekem, mint edzőnek annyira nem volt úgy pihenő időszak, mert ugye én párhuzamosan a bévészében is edzősködök, de hát nyilván egy-két egy, egy hónapra Peti ugye pihent, és hát gyakorlatilag azért ezt már úgy nagyjából egymásnak úgy, úgy elmondtuk, hogy, hogy, hogy, hogy ez a párizsi paralimpia lesz valószínűleg azért a Less az dance. utolsó. Uh, uh, sikerül ahogy sikerül, aminek nagyon örültünk, hogy ugye egy, egy bronzéremmel uh, uh, ez véget ez a történet, tehát egy nagyon jó szájízzel, és uh, gyakorlatilag nekem még a Paralimpiai Bizottság által volt egy uh, szerződésem uh, 2025. Uh, január 31-ig, és akkor addig még mi dolgozgattunk, és akkor utána egy búcsút vettünk, de ami nagyon fontos, hogy barátságban váltunk el, tehát semmi haraggal, ami, nagyon-nagyon örülök. És a mai napig Péter lejár a BVSC-be edzeni. Mm -hmm. azt hiszem tegnap, tegnap is ott volt. Mm. És, a, és a, a, a gyerekekkel edzett. Úgyhogy ő most gyakorlatilag a válogatottságot azt, tehát nem válogatott, uh -huh. viszont hát ő, ő neki az élete a, a, ugyanúgy a pingpong, mint nekem, és, és ő tovább egyzeget most most éppen kitalálta, hogy most egy másik stílusba próbál egy kicsit játszani, uh -huh. de hát most már egy ilyen, egy ilyen látos dolog, nem, eddig ugye játszott, ugye a csapatbajnokságban, amit mondtam, ugye az NB1-ben megjátszott egy másik parasportoló barátjánál Berecki, Dezsőn és Védországban egy szintén épek bajnokságában tavaly, de most ezek, ezek nincsenek neki, és, és gyakorlatilag most csak így edzegett. Szoktunk beszélni néha, de, de mindenki ugye csinálja a dolgát, ugye Petiről annyit kell tudni, hogy ő Neki lett egy ö, ö, nagyon szép kis gyermeke. Ö, uh -huh. Tavaly februárban született, ha jól emlékszem, Valentin napon, uh -huh. az biztos. Uh -huh. oh, csak... Nem, nem most februárban, bocsánat, nem most februárban. Uh -huh. Februárban februárba született. Vence uh -huh. felesége, Vicsák Bettina, szintén para ö, asztali válogatott volt. Uh -huh. Úgyhogy úgy, most a családra fókuszál, Hát akkor valószínűleg meg is van az útja a gyermeknek, hogy hova kell-e menni sportolni, és milyen sportot fog űzni, tehát hát, ez, ez, ez nem lehet ny ez, nyilván. Ez. Nyilván, de úgy érzem, hogy lesz egy kis nyomás onnan a, a szülőktől, amikor egy-egy családi pingpongozás alkalmával ott Igen. elszabadulnak az úgymond indulatok, ilyen szép szóval egy-egy meccs után, szóval, szóval reméljük, hogy, hogy hogy meg valamilyen valamilyen csodálatos sportágat fog választani, legyen bármilyen is. A És azt hozzátenném, hogy, hogy ugye, ugye uh -huh. Bettina születési rendelenségből egy fél ö, bal, félvét tagja hiányzik. Ugye uh -huh. Bettinek is is születési dolog ez a fogyatékosság, és a gyermek az teljesen egészséges, lett, ez fantasztikus. Fantasztikus. Hm, csoda. Valami, na, ezt higgyák úgy, hogy csoda. Igen. Az én szememben egyébként. Hát ez egy nagyon nagyon szép és ö, inspiráló történet volt, amit így kettőtökről elmeséltetek. Úgyhogy ö, nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad nekünk, de még nem ért véget a műsor. Arra szeretnél, a, arról szeretnélek kérni, kérdezni, hogy hogyan is lehet szerinted igazából a parasportot még jobban népszerűsíteni? Ugye vannak a, van az évelei évsportolója, a gála, szerintem az egy nagyon jó kezdeményezés, hogy együtt adják át a, a parasportolóknak és az sportolóknak a díjakat. Ez nagyon jó dolog, de én úgy érzem, hogy ezen kívül és a paralimpián kívül nem nagyon van megemlítve a paralimpiai, illetve a parasport szakosztály, legyen szó bármiről. Szerinted hogyan lehetne még jobban népszerűsíteni valamilyen fogyatékossággal élő embereknél, gyerekeknél a parasportot? Hát igen, ez nem egy könnyű kérdés. Ugye egy, Így egy a végére, kérde. igen. <suk> <suk> a végére a igen, igen, nem, nem, nem, igen igen igen. Gondolkozom rá, mert gondolkoztam persze. is ezen, de... De, de olyan nagy ö, okosságok nem jutottak az eszembe, viszont uh -huh. ö, azt, azt elmondhatom, hogy ö, volt már ilyen kezdeményezés például az asztali teniszbe, de most ez újból, újból ö, így történt, hogy ö, a magyar bajnokságot azt ugyanakkor, ö, ugyanabban a teremben, uh -huh. gyakorlatilag a, a para, para sportolóknak és az épsportoktak egyszerre rendezték. Wow. Tehát ez a, ez a, kedve, a kezdeményezés, ez, most, ez, ez volt egy pár évvel ezelőtt, ö, akkor utána pár évig ez nem volt, és most megint ö, ugye lett egy ilyen kezdeményezés, és ez egy, ez egy szerintem ez például egy jó dolog, hogy, ö, hogy összevonták a, a magyar Asztai országos Bajnokságot és para és épp sportolóknak is egy helyszínen volt és egy időpontban. Hát ez egy jó kezdeményezés. Ezt mondjuk lehetne csinálni Ö... például az úszóknál, szerintem az is mondjuk, ha egy, ha egy ezen a vonalon indultunk el, szerintem akkor, akkor ez egy jó vonal lehet mondjuk egy, egy úszóversenyen például, ez, ez, ez tök, jó, tök jó, vagy a vívó, vívó Magyar Bajnokságon. ez Emellett, amiről eddig beszéltünk is, szerintem tehát ö, rengeteg ö, para sportoló ö, az évek között verseny az asztali uh -huh. tenisben. Tehát ez is egy nagyon jó lehetőség nekik, illetőleg ez, ez, ez a, ugye a, hogy mondjam, az, a, az elfogadás része is egy, egy tök természetes dologgá vált ö, így az asztali tenisben, hogy most például a, van az, a hita ugye a fél karját vesztett el egy, egy betegségből, kifolyólag uh -huh. illetőleg a lábujjait, de hát egy teljes értékű épeg között versenyző sportorról beszélünk, és uh, szerintem ez, ez, ez, ez, ez olyan szempont, vagy nagyon jó dolog, hogy, hogy az épek is ezt teljesen elfogadták, és ahogy beszéltünk is uh, ezelőtt, a uh, Petinél is, ugye teljes uh, értékű partner, Ö, ugye mint ellenfél is, uh -huh. és hát ez is egy szerintem fontos része, hogy hogy, hogy ez az összeintegrálása a dolognak, ez, ez, ez, erre legyen törekvés folyamatosan. És ezt lehet akár az utánpótlásba is beépíteni, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez a vonal, ez, ez, ez egy jó dolog, mert ugye akkor megismerik az épsportolók a parasportolókat, és ugye fordítva is, és akkor gyakorlatilag ezt így össze lehet mosni olyan értelemben, hogy tényleg egy ilyen jó viszony alakuljon ki meg egy közelebbi viszony az és a parasportok között. Tehát én például ilyesmi kezdeményezésekre gondolok, hogy minél több összevont esemény rendezenek meg, ugye nem csak azt van más sportokban és ahol eddig egyébként nem így történik. Uh -huh, uh -huh. Igen, mert azért a magyar társadalmon lehet érezni, hogy, hogy kicsit óckodnak ettől az egésztől. Én legalábbis így érzem, meg a közvetlen és a távolabbi környezetem is ezt mondja, hogy, hogy amit te mondasz, hogy ennek így nincs értelme, vagy, vagy nem néz ki jól. Igen, ez, bocsánat, ez volt, hogy nem néz ki jól, hogyha parasportolókat, illetve épp uh, sportolókat úgy összeengednek, hogy egyszerre legyen a verseny, de szerintem ez, ez nem állja meg a helyét. Mert ott, igen, mert ahogy te is elmondtad ez, ez ebbe lehet jövő. Um, mit gondolsz mondjuk a közvetítésekről? Tehát egy pont egy ilyen asztali verseny, vagy egy úszó OB egy vívó OB ez, ez segíthet még pluszban esetleg, hogy látják a hasonló hát fogyatékkal a Természetesen, természetesen ez, ez, ez segítség. Hát ugye nyilván vannak olyan sportok, ugye a parasportban, amik kiemeltebbek, azért az, uh -huh. az asztalitensz azért ezek közé tartozik, de természetesen vannak olyan sportok, amik nem, ugye a csörgő labdát említetted, uh -huh. hát természetesen az, az jó lenne, hogyha minél nagyobb ö, számban közvetíteni a, a tévé, meg a média is jobban. Én azt gondolom, hogy van ebbe azért az elmúlt már csak abban a kilenc évben is nagyon-nagyon sok fejlődés, uh -huh. hogy, hogy, hogy azért próbálnak erre is fókuszálni a, ugye a közvetítések, de, de hát nyilván még, még, még, még, mindig lehet, még mindig lehetne sokkal többet. De, példa, de én azt gondolom, hogy például ez a, para, a, a Párizsi Paralimpia ez egy nagyon-nagyon jó példája volt annak, már csak itt a közönségről is beszélve, meg, ahogy, meg a közvetítések. Tehát ezek ja, egyébként a, a, a, a négy négyközi való mecs, az él, élőbe ment. Igen, ö, igen, igen a, a tv ben annak idén ott a. Sőt, sőt, talán még, még Magyarországon is ment ez a közvetítés. Igen, azt mondom, hogy ez biztosan élőben volt, én nem emlékszem. Igen, mert tehát, hogy, hogy azért, azért szóval van fejlődés, nyilván jó lenne, hogyha nem csak a, a, a Paralintián lenne ez, hanem egy csomó nemzetközi verseny van. Mondjuk a nemzetközi versenyek azok egyelőre még külön para versenyek, de, de egyébként például a is lehetne csak hát ott a, ugye a létszám miatt az, az nehezen megvalósítható, uh -huh. hogy, mert ott sokkal többen indulnak. Ö, ugye a paralimpián azért kevesebb az induló létszám a sportolóknál, de egy, egy ilyen verseny, egy kategóriában van, hogy 40-50 versenyző indul. Tehát a, a paralimpián azért az korlátozó van, uh -huh. de, de tehát, tehát ilyen vonalakra gondolok én most így, ahogy Tényleg most gondolkozom ezen, hogy, hogy, hogy ez, az, ez az összevonás meg az, hogy hát nyilván persze több tévé közvetítés, de, de, de, de én, én azért azt gondolom, hogy a, az elmúlt tíz évben nagyon szépen felkarolták, ha mondjuk a, a 80-90-es évekhez hasonlítjuk a parasportot, tehát azért pontosan ez a, a gála, amiről egyébként, am, egyébként én ott voltam, uh -huh. hogy, hogy, hogy, hogy tényleg nagyon, nagyon egyenrangúan próbálják kezelni. Szerintem Szabó László úr azért sokat tesz azért, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ez így működjön. Én, én nagyon kedvelem őt, mert, mert mindig, mindig annyira lelkesítő beszédeket mondott, és tényleg, tényleg én, én, én hittem azoknak a szavaknak, és tényleg az volt, hogy egyszerűen látszik, hogy ő ezt tényleg szívből azt akarja, hogy, hogy, hogy fölemelkedjen ez a, az egész farasport Magyarországon, de, de van, van nagyon sok javulás tényleg. Igen, pont hallgattam vele egy interjút, és ott volt mellette az Fanni. Hát annyira lelkesítő beszédet mondott az elnök úr, hogy szegény Fanni szóhoz sem jutott hosszú percekig. Úgyhogy, úgyhogy tényleg ez. ez nem, ez... nem ez tényleg én, nekem ez egy ez, ez nagyon kellemes csalódás. Csalódás uh -huh. volt a, a Szabolász úrnak a hozzáállása. Uh -huh. Tehát a hozzáállása, meg az őszintesége, tudott. Tehát, igen, hogy, igen, igen, igen, igen. nem éreztem soha azt, hogy ő itt a biznisz, nyilván kell lobizni, stb. stb. De bármikor, amikor az eskütételen megszólalt mind a két alkalommal, én elhittem a szavait, és, és tényleg, <gül> tényleg, ez, ez, ez, ez, és, és, és, és sokat tett érte, sokat tesz érte. Nyilván természetesen lehetne lehet, még jobb, meg még mindig lehetne jobb, de, de ő is így gondolja, tehát szerintem ő is ezt sokszor elmondja, hogy, hogy jó, úton járunk, de lehetne még sokkal jobb, még sokkal, még jobb, még sokkal uh -huh. több. Tehát ő ugyanígy gondolkozik ebbe az ügybe, és uh, ennek azért megvan az eredménye szerintem minden szinten. Hát gondoljunk bele, hogy, hogy most már az, hogy egy uh, parasfortolót egy épp uh, edző készít föl, hmm. az most már egy teljesen bevett dolog, hiszen egy nagyon komoly... Uh, Történet áll szakmailag ö, emellett, hogy hát, ahogy beszéltem itt a kvalifikációról, stb. Tehát, hogy egy, egy nagyon komoly ö, munka ez, és most már ez egy bevett dolog, hát az írásban mi esetében például, de, de, de a, az edzőknek most már szerintem a, szerintem a 80%-a ugyanúgy egy, egy épp sportoló, vagy egy épp edző, és, és parasportolókkal foglalkozik. Tehát, hmm. azért ez egy ilyen azért ez is, ez is egy, egy, egy nagy erőrerődés. Igen, igen, reméljük, hogy megismered ez, ez az egész így a fejlődés útján. Öm, szerintem kibeszéltünk mindent, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Öm, számomra, a számomra nagyon inspiráló volt az, hogy így beszéltél a, a tanítványodról, azzal akivel hosszú évekig együtt dolgoztál és ilyen szinten tudtál együtt dolgozni. És reméljük, hogy a hallgatók közül, aki esetleg rendelkezik rokonnal, ismerőssel, valamilyen fogyatékossággal élő ismerőssel, rokonnal, az, az motivációt kapott ahhoz, hogy elmenjen akár asztalíteni, szerzni, vagy bármilyen parasportot kitalálni. Igen, igen, majd az elérhetőségedet megosztjuk itt a az oldalon, vagy a BVSC-t, úgyhogy küldjük majd a parasportolókat, reméljük, hogy jelenkezni fognak nálatok. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm, és minden jót kívánok. Minden jót. A hallgatóknak pedig annyit szeretnék még mondani, így hogy két hét múlva a Lás Egyesület két tagja lesz majd a vendégünk. Ez egy elért illetve vakok foglalkozó egyesület, szabadidős programokat, sportprogramokat, illetve különféle látáségülteknek szóló ö, rendezvényeket tartanak, úgyhogy ők lesznek majd a vendégeink, jövő héten pedig majd érkezik az Egy cukorbeteg naplója élőadásban ismét pénteken itt a Strála Rádióban. már ennyit ebből a fajtából a viszont hallásra.